Ніч ішла, дихала весною. З далеких піль віяло запахом чорнозему. Корній чує той запах, і в ньому збуджуються спомини. Йди, собако, йди геть! А я піду також, йди і не спокушай. Не можу підняти на тебе руку!» Встав, узяв сокиру і пішов до хати. «Ти спиш, Марія? Чи ж думаєш, можна спати?» Думаю про надію. А що, як не встану? Підеш до неї ти? Може, завтра підеш? Завтра мушу йти шукати щось їсти. А у хаті холодно. Є там у печі жар? Пішов до печі і відхилив кружка. Є. Підложу дровець. Ти вже не рухайся. Лежи, лежи. Сам підложу. Підкинув сухих трісок, і вгонь одразу спалахнув. Приложив кілька поліниць і грів старечі мокрі руки. Після горщик води до вогню поставив, взяв з постелі подушку і рядно, нагрів коло печі і обкутав Марію. Ну-ну, лежи вже. Хоч трошки зогріїся. Завтра десь полізу. Може, я краще знайду, а може й знайду. По хаті бігає зайчик світла з печі. Стрибнув на полицю, освітив її. Корній щось пригадав, підійшов до полиці і сягнув рукою за бруском, що лежав там. Після колопечі присів, положив на коліно сокиру і почав гострити її. Гострить довго, зупиняється, відпочиває, великим пальцем пробує лезу чи гостре, а після далі шурає по ньому бруском. «Що ти робиш, Корнію?» – питає Марія. «Гострю от. Завтра піду в поле, а там без сокири нема чого робити». «Назавтра ледь світ пішов у ліс. Не на свою сторону південну, ні. Зробив чимало дороги через село, через береги коло колишнього монастирського млина» і вийшов туди, де стояв колись хутір Мартина. Тепер тут поле. Зник зелений хутір, знівечено сад, революційний буревій з притиском шалів в таких місцях, де цвіли сади, де чути було сміх. Он там закинутий колодязь. Корній підійшов до нього і зупинився на тому місці, де колись витягала Марія воду. Скільки... Це вже минуло років, а скільки днів? Багато, дуже багато, але все пережилося, і, здається, був це один день.